إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهله الله فلا مظلل ومن يضلل فلا هاري له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين عاملوا فقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد عمره هناك أصدق كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مختصاتها فإن كل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سلم الله رأيك بـ إنساء الله تعالى إسلام ديني أمن لأننا بري تمز المرد إسلام أمن لأننا بصد Təmizlikdən ki bədən və ən birinci qəldən başlayır. Və deyinim isəm, həm qalbi təmizliyə toxunur, həm bədən, həm libas, həm zərinə də toxunur. Mən birincilə qəlbi. Çünki bu, bu üç təmizlik, bu üç xüsusən üç insana aid olan üç təmizlik hansı biri-birinə bağlıdır. Və təmizlik İslamın yarısıdır. Necədir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur. Və təmizliyə həmçinin ibadəttir Məhsələ Müsləməllər. Və insanlarla münasibəttir. Həmçinin özünləndir. Və dəxili təmizliyə, qəlbi təmizliyə, şəkəq ki, təvhidlə olur. Təvhid gəlbikliklə təmizləyir. Necək-i sünnə, midədən təmizləyir. İhvaz, riyanı təmizləyir, yuraklarır. Hamsi savat sallıq təkəbbürlüyü təmizdir. Və ədəb və əxlaq, səlih aməllər, bunlar hamsi qalbi təmizliyən aməllərdir. Məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: çay axdır, gündə girib orada 5 dəfə kimsəs cin bədəninizdə çirkalarmı?" Sabirə deyirlər: "Xeyr yarab, Peyğəmbər ya sallallahu əleyhi Gündə 5 dəfə çıxsam bədənim çirkalarmı?" Biriçin şey, namaz da o cürdü, gündə beşi vaxt insanı təmizləyir günahlarla. Deməli, həm var mənəvi təmizliyi, həm var hissi təmizliyi. Və mənəvi təmizliyi bildiyi nə təmizləyir. Və Allah üçün hissi isə, ən əsas təmizliyi zələrdən biri sudur. Allah subhantayla suyunla bizə nafil etməyədə hikməti var. Və nafilə hikmətlərindən biri, o ki, həyat verir və səir, Həmçinin təmirsmək üçündür. Allah Subhanahu taala buyurur: "Və yunzilu alaykum minas-samaa'i ma'an, ma'an litathihirakum bih." Bu ayə enhasrə sünnəyə. Allah Subhanahu taala burada yaşın nazil etməyə hikmətlərindən biri də buyurur ki, ayədə məhfələdirmiş çox suyu ki, onunla təmizlənməsiniz. Və təmirdə təmirsməyin növləri çoxdur məsələn məsəl onlarla. Həmçinin necəliyi Hətta Məhəmməd öz şərti var. Öz ona aid ədəbi var. Və məsələn, Pəmirənin insan kusunatı, tox toxmaznam. Və əgər bunlar olmayanda təyemmümlə də həmişə. Həmişə əlləri yumaq. Aydındır ki, Sünnə bu məsələyə toxunub, yuxudan turanda, yemək yeyəndə, yemək yeyəndə qabağa soyrara, sağ və, sər və, sər və sər. Dolayın, İnsan kusundan, müsəlman necə kusundan təmizlənməlidir? Onun stilini toxunaq, yəni kusulənmaq. Çünki müsəlmana ev döyüb qanışmaq məsələdən və ya öyrənməyi soruşmaq. Bəcə kusulayla yanaşır ki, haç karsan kimi və ya daxtamaza və s. Vələ ki, bilmir ki, buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki bu, böyük səniq ibadətləri aparmazsın üçün sənsi vaxdədir. Səbəbdir, yoldur, ən birinci yollardır. Sən bu yolları düşkün etməyəsən ki, ondan sonra gələn ibadətlər də düşkün sayısın. Və öyrənməyə heç vaxt utanmaq olmaz, utanmaq lazım deyil. Hətta balat, malata məhsələ olsa da, insan gəlir soruşa mücahiddiyir rəhməllullah, deyək ki, elmi iki nəfər öyrənməz. Biri utanan, utanam soruşmacaq, sənə bilməyəcəyi üzrə təkəbbül, yəni özündən razı olan, deyək ki, o soruşlar ilə çıxacaq kimi Və bu iki adam istəyirə bilmiyəcəyik. Ona görə Məhsələmə sələmə Allah bu sürdə ibadətdir. İbadətin bir növüdür. Və ibadətdə məlumdur ki, o vaxt düzgün sayılır, o vaxt ki, Peygamber səlavə sənniyə edib, o cür olasın. Yoxsa ibadət də görsən hərdən qəbul olunur. Əgər ihlaslan və sünəyuhun olmasan. Abu Dabr radıyallahu anhı buyurur, Əgər şey, olsa imanla bir yerdə Bir adamda, da o adam o müsəlman daxil olacaq cənnətə. Kim beş vaxt namazı gündə qursa, necə lazım olsa təsəmməzlə, yüküca haqqı verməyi nə etsə, kimin vaxtında qaraman oluşun çıxsa, və həccə imkanı çatsa getsə, və ve zəkatı versə və ve əmanəti ödesə, dedilər ki, ya bu burada əmanət nədir nəzərə xüsursan? Deyil ki, cənabətdən qüsulmaq. Deyil ki, bunları riayət etsə saha olacaq cənnəkdən. Vəli, vəli, Cenabət güslu Və xüsusən də əgər bu ibadət sendə olmasa, eyleməsən və təsəllülə misli girməzsən və namaz girməzsən hətta dastımaz da girməzsən. Çünki önündə güsluvasıda dastımaz alsan da dastımazın salim ol. Həmçün, Qur'an-ı Kerim uqiyirməzsən. Ali ibn Əbi Talib buyurur. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Qur'an oxumaqdan heç nə manə olmazdır. Bir dənə cunublu halında olanda də yani, oxumazdır. Tirmizi var, nəsə ayrı var ki. yəni sunan, bir müsəlman, bütün bədəni xüsusi bir vəziyyətdə yumaqdır. Qüsul mənasıdır. Və hükmə də vacibdir. Allah s.ə.və buyurur ki, Mayda suratı 6-cı ayə. Yəni, cunub olsaq, onda təmizləni. Yani, yəni, qusul olmaq. Vələ üçün, hər birin şəhdi var, hər bir şeyin qaydası var, ibadətmin, xüsusən də qusunun da, da qaydası var, şəhdləri var. Vələ üçün, nə vaxt qusul vacib olur insana, bilmişsən bana? Və ən birinci vacib olan hallardan biri, insanlar əgər məni çıxısa, ifraz olursa. Tərqi yoxdur. Yatan halda, və ya oyaq halında, yəni ehtilam olandadır. Və bu da məsələ cins alaqanən və s. Əgər məni çıxdısa, insandan ehtilam oldusa, o vaxt sənə qüsülvazibdir. Sadəsə alimlər ehtilam olabilirlər, əgər şəhvətsiz çıxsa, birdən görsən, insan xəşlədir və ya məsələn soyuqdan və başqa halı ola bilər ki, ixtiyatsız, şəhvətsiz çıxsa və bəzi alimlər deyirlər ki, onda qüsülvazib deyil, məsələn, necək o da Şeyh Hristam, Deməli, qusl vacibdir. Ən birinci hal o vaxtdır insan ilə əlaqədə olanda. Yəni insandan mən çıxanda. Bu da ola bilər ayaq vaxtı və ya xan olanda, yuxudə yataq vaxtında. Yəni yuxu, olan, yuxu olanda, yox yatanda. Və bu vaxt müfləs yerə çıxmalısan. Həmçinin məstaram isə Lakin cinibli halda çölə gedə bilərsən, cinibli halda görüşə bilərsən cümlü halda zikirləyə bilərsən, dua eləyə bilərsən, sadəcə qadran olunur, namaz cümləf, məcdə gəlməyə və s. Həmçin məhsələm misəlmanlar, <coughs> yəni vacib olur küsül həmçinin, əgər insan özlüsə, misəlman özlüsə, vacib olunan meyit küsülü verməyə, bir dənə şəhiddən başqa, yəni döyüşlə ölən şəhiddən başqa. ÇİK ONU QÜSÜL VƏRİMİR. AMMA QƏYRI ŞƏHİD, yəni döyüşdən qıravda və ya şəhidin övləri və ya müsəlman ölürsə, ona qüsül vermiyə vacibdir. Həmçinin qüsül vacibdir, teyidi olan qadına, yəni aybası olan qadın ki, ayda o adəti olur, ondan sonra ona qüsül vacibdir. Həmçinin nifaslı olan qadına, yəni doğuşdan sonra ki, o qadında o qan gelir, o qutarandan sonra qüsül ona vacibdir. Və bu hallarda şəriyyət vacib bilib qüsliyib. Və qədər müşəlman dərhal qılardan sonra qədər qüsliyir etsin. Həmsənin var qüslinin müştəhəb olan yerləri hallar məsələn düzdür bu məhsələrdə bəzi alimlə ixtilaf edirlər. Vəzlədiyib məsələn vacibdir, vəzlədiyib müştəhəbli vacibdir. Məsələn əgər kafir İslamı qəbul etsə və vəzlədiyik ki, kafir İslamı qəbul etsə qüsli vacibdir. İstinaad bilirsiniz ki, İbn Osman Radıyallahu anh İslamı qəbul Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki ona fitr qüsul. Abu Davud rivayət edir və Şeyx Əhvani buyurur ki, səhihdir. Lakin başqa alimlər deyirlər ki, vacib deyil, müstəhəbdir, yaxşıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu vaxtında çoxsu İslamı qəbul edib. Hansısa demirdi al. Get fitr qüsul al yana. Görsef, buyurur ki, çaprı qüsul olması üçün Vacib yoxdur cümə qüsli. Cümə qüsli də gəlir, müsəlman qüsli almalıdır. İmkan vata alıq ilə. Həmçinin əhramı qeyəndə bunların müstəhəb qüsüllərindədir. Yəni, həc vaxtına aitdir. Həmçinin Məkkəyə daxılı olanda İbn Omar Radiyalarını deyir ki, Məkkəyə daxılı olanda şu qüsur alardı və deyir ki, gördüm ki, Peyğəndər salsın belə edərdir, bu xarici vaikliyim. Bunların müstəhəbdir. Həmçinin meyyiti uyanına sonra Bu məsələdə alimlər ikirəyi var ki, və deyir ki, vacibdir və və deyir ki, meyit yüyan üçün qüsul vacibdir və ən salaması Hafiz Həcəb buyurur Rəxmi və deyir ki, peyambar saatin vaxtında deyirdilər ki, qüsul uyanlar, bərdilər qüsul alırdı, qüvinti uyanlar və bərdilər qüsul almazdı və və onu göstərir ki, içi də caizdir. Yəni vacibdir, kim ki, meyit ona qüsul almaq vacibdir. Hərçinin e, bəzi alimlər məsələn müstəhab görür. Əgər e, müşriki dəfn eləsən, müşriki dəfn edəsən bəzi adamlar deyir ki, quslanmaq e, müstəhab O da Əbu Talib, Əli ibn Əbi Talib-in atası öləndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, aparma basdırğınə, iverməsin. Çünki məkhfiç məzduna görə Rasul sallallahu əzizdə iştirak edə Və Əli ibn Əbi Talib deyir ki, dəfninənə sonra gəldim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, badi sahibdir. Həmçinin e, bunları biləndən sonra bəzi e, növlər, məsələn, məsələn, məsəl Allah yıxı, ya yaxşı necə qusul alma lazımdır? Və var qusulun iki növü. Var tamil qusul, var həmçinin çaiz e, qusul. Yəni onu etsən kifayətdir. Amma tamil qusul Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz qusul alardı. Təbii ki, orada bir niyyət olmalıdır. Niyyətin olması ki, qusuldur, cənabətdir. Yəni məsələn, Quşlu alsan niyyətinin canabət olmasa sən canabət quşlu alanlardan saymışsan. Çünki əməllər niyət, niyyəti görədir. Ona görə niyyətin olmalıdır. Niyyət də de lazımdır, demək mən quşlu alan canabək ki, məsələ, ki, kuşlu yolu. Sadəcə bilməyim ki, məsələn, biləndə ki sən isə quşlu almağa və niyyətində ki, atıbıysən ki, canabək göre, niyəti, kuşlu nə görə, atıb niyyətin var. Bazıcır, orada demək niyyəti, mən quşlu alan canabək kuşlu və s. Və başlayırsən Birinci əllərli yürürsən, o cuaca, necə qıxdımız alanda əllərli yürürsən elə, sonra, sonra övrək yeri bir yürürsən, övrək yeri bir yürürsən, sonra daxtama dağılsan, sonra başından başlayırsan, saçın ta su gedməlidir dibinecəm, başlayırsan və sonra sağ çin tərəfdən və sonra sol çin tərəfdən və sonra işləsən, axırda ayaqlarla yüyüb, çıxırsan bayraq. O, bu qüsül peyğəmbər salsan qüsül belə olardı. Və kamildir bu qüsül belədir. Deməli niyə? Sonra bismillahdan sonra siz bunlar bismillah nə vacib deyil. Diyməsən də duşun səhihdir. Və sonra başda isə əllərin yandan sonra öyrək yuyandan sonra caxtmaz alırsan və sonra başdan başlayıb və həmişə sağa sağ, və həmişə sol səni yursan, təbi ki bu qablandı. Amma əgər məsələn duşun altında kimisənsə, şəhrdən çıxmaq, təzədən girmək 3 dəfə və ya məsələn, dövmək belə elə rahat simgilen. inşallah sabəcə birinci başlar e, baş tərəfindən və sol sol sağ və sol sol, sol tərəfindən və həmçin məsələ müsəlmanlar qüsul alanda sabəcə müsəlman bəzi təmbihlər var, ola bilməlidir e, qüsul alanda vacibdir ki ağızdan burun yaxalana və şeyh Hüseymin rəxim bunlar vacib görürlər, yəni vacib odur ki elə məsələn sayılmır ibadətin düzgün sayılmır Onu, kuşul alanda kuştan baş yandı gereği bas da bunu da yıkamazsan Hatta kuının düzgün olsun ve Kamil olsun. hem kişinin e, edeblerinden hem şeyinin nişerman e, gereği e, fikir bilmedi bilmez bunu canabı kuş alırsansa ondan sonra taklamaz alydilersin Canabı kuş alırsansa ondan sonra taklamaz almaydı bilerssen, amma başqa qüsurlərdən sonra abdest almaq lazımdır. Çünki bəzi hallarda məsələn cuma qüsül aldıqsa abdest almaq olmaz və ya ağız çimirlə məsələn sərinlənmək üçün və sair bayram qüslü məsələn abdest almaq bu xətadır. Bir dəfə sonra abdest lazım deyil. Amma başqa qüsürlərdən sonra gərək abdest almaq lazımdır. da fikir verin həmişə. Həmişə məsələn insanlar <coughs> ədəblərindən, həmişə qüslün, qüslü alanda çalışmaq lazım ki, övrət yeri bağlı olsun. Övrət yeri bağlı olsun hət təkəç olanda da. Və Bənə İsrail həmişə bir-birini arasında çimirdilər və Musa əleyhissalam tək çimirdi. Musa əleyhissalam tək çimirdi. Və sahələrdən soruşdular sahabilə ki, ya Rasulallah məsələn, çiməndə övrət yeri açılır və səhələ Peyğəmbər salasından buyurdu ki, bir dənə zörcəni nəticəmə bilərsən bir yerdə. Öz qadınınla. Amma başqa halda olmaz. Əks halda, övrətdir, bağlı olmalıdır. Ve Peyğəmbərə sallallarsın, soruşlar ki, ya Rasulullah, tək olandı da, dedi tək olandı da, yəni Allah'tan daha çox utanmalsan, insanlara ispətən Allah'tan daha çox utanmalsan. Onu yorgunlar, və də fikir vericilən, bu da qüslün, yəni ədəbləndəndir. <gülüyor> Bu hadisi e, Abu Dawud, Firmizi, Nasa'a ibn-i məzi rivayət edirəyib. Həmsən güsrə edəmələrlər məhsələ məhsələm alanda çalışmağa ki, israf olmasın, suya, israfa yol verməməyəsən, suyu qanaətlə işlətməyəsən. Said ibn-i Musayib r.ədiyəllələlənihu, bildirir birini ki, ne ki güsrələlər, ne ki su işlədir? Ve o işləndə o kişilerden biri, eşitlənlərdən biri, deyir ki, Sənə işlətdiyin bütün qüslü su az da mənim ahıq günümü yaxlanmağa gedir. Və deyir ki, sənin günün səyyib. Onda məndən nə soruşsan, şeytan səninlə necə jestiri oynayır. Yəni təsərrülatla qüsldə israf eləmək, yəni səhabi bu əməli şeytan o adamla oynamanı qeyd edir. Həm Cəbir ibn Əd həm soruşurlar. İbrahim və Əd həm deyir ki, "Rəhməhullah" və deyir ki, şeytan və sələllərlərin ən birinci insana təmizləyə başlayır. Yəni deyək ki, çox çox yox. Su çox işləyir. Təmizlənmədim, yaxşı təmizlənmədim. Və sair, və sair, şirbet, və belə hiss vəsətələr başlayır. Həmişə təmsəmlə. Nə vaxt qan çıxıram ki, Ancaq məni çıxanda. Yəni əgər məzi çıxırsa, məzi nə vaxt çıxır? Məni necə fərqləndirir, məni çox çıxır. Məncə şəhrlətlə. Amma məzi isə çıxır. Şəhretlə, o olu üçün şəhvətlə çıxınlar ki, az çıxır. Bələ fəqləndirici ilə. Əgər az çıxsa və ya yuxudan durdun, gördün ki, məsələn azdırsa ilaməti bilgin əkimətidir. Əgər çoxdursa mənidir. Belə müqayisə. Və əgər azdırsa, onun görə qüsur lazım deyil. Kifayət təmizlənib, qaxtamaz almaq. Həmsinin vadi. Vadi də çıxanda, o da böyük böl... vaxtı çıxır, böyükdən sonra. Əgər onda böyükdən sonra ağmaqda ah, di o many day ona da, da, da qüsur lazım deyil kifayət bir toxunmas yani əbəsliyin o onu o deyir bu məsələlərdə də çalışılan bütün əməl fəqrləndir yəni hər bir şey çanda qüsur lazım deyil bir dənə məni çanda qüsur lazım deyil həmçinin qadına aid olan məsələlərdən həmçinin iştiraha olan vaxtı iştirah əgər çıxırsa qüsur lazım deyil yəni qadının adəti var məsələn hər vaxtı və nifas vaxtı. bir 2 3 vaxtı adətdir, aylı günlər gəlir və istihaz edir, doğuşdan sonra gəlir. Və başqa günlər ola bilər canında nəsə ne gəlsin. Ona görə qüsur lazım deyil. Kifayətdir təmizləyəm, daxlamaz alsın və onda da qüsur lazım deyil həmçinin. E, həmçinin qüsur lazım deyil biz dedik məni gələndə. Lakin bir halda məni gəlməsə də qüsur lazımdır. O da əgər cinsi alaqədə olsan məni gəlməsə d Qüsul vacib olur. Yəni, cinsi alaqıda olanda birə məni gəlməsə yəni, qüsul vacibdir. Belə halda da yəni, qüsul vacib olur. Həmçin, məsələm məsələm, əmələm, əgər birdən cümə qüslinə cənabət qüsli bir oldu. Cümə qüslinə cənabət qüsli bir oldu. Təbii ki, ən birinci cənabət qüslünü alsam. Vakin əgər şərait varsa, belə rəy var ki, iki dənə qışlı alırsan o gün. Yəni cümənə alırsan, e, cənabəti alırsan və sonra niyyətin dəyişir qısağından sonra cənabəti cümə qışlı alırsan. Və həmçinin cümə qışlı ümumiyyətlə, e, cümə qışlı yaxşır alırsan süp namazından sonra. Yəni süp namazından cümənin arasında bu vaxt. Və, və bəzi qardaşıda görsən gecədən çiminlə e, yaxşı bu vaxt sonra ta cümənin arasında bu arada çinməy həmçinin quşla e, aid məsələlərdən həmçinin quşla aid məsələlərdən əgər birdən dursan məsələn görsən ki namazın vaxtı çıxıb və boynunda da qusul var. Çünki lazım tez gəlməsin qusul olasan. Ola bilər getirdirsən o belə əgər namazın vaxtına gələn vaxtsa. Birdən görsən ki Qoynu ki səlavat va turmusan. Elə vaxt durmusan ki, səkun vaxtı çıxır. Neyni etsən? Tə'müm alıb səfə qılasan, yoxsa qoşulalsan vaxt çıxacaq. Belə halda bax Hər iki rəy var alimlərdən. Belə halda bax ki nə, əgər şərait varsa cin. Cin va paxtdır. Yox əgər şərait yoxdusa, və soyuq qızdırmaq, ə soyuqdusa və ya imkan əsnə süyoxdusa, onda tə'müm al, namazı halda və həmsinin, əgər durdum, gördün ki, boynunda qüsur var və ya soyuqdir, işə giyirsən və ya hətta müstəhəbə qüsurlər, məsələn, tümə qüsur və səyir, xəstəsən və ya qorxsan xəstələndirsən, belə halda da, e, yəni, canabət qüsursa, təyim alabilərsən. Çünki şəriətimiz asaddır, və hətlalığa əmr edir və hər şey nəzərə alır. Hər şey nəzərə alır. Əgər durub görsən ki, xəstələncəyirsən bayraq çımaqsan onda təmim alıq ilə inşallah təmimə və əvəz edir qüsli, kənabat qüslin ne dişət aslaması Həmçin, e, yəni bu məsələ məsələ misalınlar çoxdur, ayət məsələlər sadəcə biz əsaslarına toxunduq və bugün qüslün ədəbindən toxunduq, qüsünləti alınır və qeyd elədik kamil qüsür, amma caiz qüsür isə caiz e, o niyyətdir, bir də girib hər yanını sınaq y Bələ eləsən də, lafdaxtan azalmasan o kamil qüslu qeyd elədi, o cür eləməsən də, bələ eləsən, qüslün caizdir, qüslün səhihdir, canabaq qüslü, yəni niyyət və kilib tam kimləyir. O, bu da qüsur sahilir inşallah və çalış belə şeylər bilginə, çünki bu ibadətdir, ibadət də gələk düzgün olmalıdır. və çalışma lazımdı Peyğəmbər səlavə sən necə edib o cür, hətta ibadətiniz düzgün olsun. Allah Subhanahu ta'ala bizi eşli finallardan etsin. Allah Subhanahu ta'ala yaralı Müslümanlara kömək elə. Arab ömsəlməmat xəstələyə, yarablara şəfa ver. Arab ölkəmiz həmsin Müslümanlar qəfərdən, baladan qoru. Arab ansının məscidini və cemaatımızı fitnədən, əhlinən qoru. Ve astagfirullah li və lekum və li sa'idin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الرجمعين عباد الله إن الله يامر بالعد والأحسن وإيتأذ القرب وينحن الفحشاء والمنكر والبغي جعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون